Goiz goizetik elkartuak ziren atzo, hainbat erakasle, Navar Liseoaren aintzinean. Keskatuak eta kesu dira erektoretzaren aurri ikuspen eta erantzun faltaren aintzinean. Lora Laskano, Maide Hospital eta Natali Basaku erakasleekin mintzatu gira. Egoera azaltzen digu Lora Laskano, Euskara erakasleak. Jakin dugu duela este bat gure zuzendari ordea joaiten zela eta ez ginuela bere ordekorik. Eta orrenzat biziki hasek egiraan. Haii ba, e, zuzendari hodea beagezkoa da izeo bat funtzionararazzteko eta hori gabe biziki konplikatua ikusten dugu egoera. BeH jazkoa da e, jaiten duzu gainera nabak-liceoa irekea da. Hori da ikasle guziak eman ditugu, uh, ez da ne ohjexitikari. besteste liceoetan uh, bi astetaik uh, etxean eta izeoan gero, eta hemen ez da hala beraz lankarga hor da. Otxatako uh, susendari hordea beaziskoa da Nola, pasatu zen hori zuek etzinuten deus jakin edo nola jakin duzu ebigia, nola? Hori ere da arazoa, azkenean diakin ginuen um, angoiaktan aski gaizki pastentzela iduriz uh, zuzendari ordearen eta berak galdegin zuela mediazio bat uh, egektore gotzari. Baina uh, dakigunaz mediazio hori ez da sekulan aile gatu edo proposatu izan den mediazio bakarra zen azkenean beste norabaiti gohtzea. Hori ere azkenean prentsaren gandik Ikusi dugu, uh, igohia izan entzela jostan uh, uh, kolegiora. Baina hori um, ez da egin, han um, zuzenean greba egin baitute angoira kasleak eta beraz atxiki dute. Eta joan astean hastean jakindugu Dona Paulera tigohia izaren zela. Baina Dona Paulen ez zuten bat ere zuzendari orderik. Beraz azkenean ez dugu trukaketa bat izan baina uh, justu joan zaigu ez digute beste horbait atxeman oraindik. Zuke jaiten zinuan, uh, bere zikiza hilazela hemen uh, antolaketa uh, nola, nola pasten da? Be euh, liseo euh, tipi bat gira, baina nana ere euh, badugu euh, barnetegia eta euh, ikasleak euh, barnetegian bizi dira eta adibidez, eben, euh, ez bada hor euh, le provizor adjoen euh, ez dakigu momentu kot, nork hartuko du euh, bere lana euh, baldin bada problema bat barnetegian, zer gertatuko den ez dakigu momentu kot, ofizialki ez dakigu nork eginen duen bere lana. Eta gainera, behar ba, COVID-arekin edo testu inguruntan, no oino zailagoa dira, protokoloak eta kudeatzeko? Eta bai izan da, ebe zain du behar ditugu ere ikasleak, ba dira ere muak, maskoa eta dena, eta ari gira lantzen zain ere protokoloa, beraz, badalana, antolatzeko diantegia, denbora lasaia eta dena, beraz, behar dugu norbait. Ezkuntza taldeak egin zuen atzok greba, ejektoretsari eta inspektoreari gutun bana gurjisieten baina ez zuten atzo erantzunukan, burasoei ere mobilizatzeko deia luzatu diete.